Lomtalanítás van a 12. kedvedben. Annak a teljes borzalmával. Szóval én azt gondolom, hogy a lomtalanítás az egy hungarikum. Nem csak azért hungarikum, mert ember nem érti azt, hogy évről évre hogy tud. Ezek azonos magasságban vannak, vagy ezeket valahogy lehet állítani, Gergő. Én Tessék. Állítom, hogy ez alacsonyabb. Valami kirányban. Nagyon tettem. jó. A cég tulajdonos, a szerelmes ezekben a székekben, így aztán biztos, biztosít valami izét is, hogy az ember tudja, hogy egy hogy kell. Olyan okos szék, hogy okosabb, mint aki benne ül. Szóval, és tettem, elképzelhetetlen, hogy hogyan tud összejönni ennyi szemét, vagy ennyi rom egy lakásból, mert ha ebből indulunk ki, akkor itt akkora bőség van, mert olyan mennyiségű dolgot dobálnak évről évre, aminek valahonnan lennie kell, mert azért annak kicsi a valószínűsége, hogy mindenki eltesz annyit az előző lomtalanításból, hogy a következő alkalommal azt rakja ki, független attól, hogy vannak lomtalanítás huszárok, akik ezzel foglalkoznak, de nem valószínű, hogy az pont ugyanazon a környéken zajlik, mint ahol én most lakom. Ez az egyik. A másik, hogy ugye hát, hogy ki mit dob ki? Bármit. fárad olajtól kezdve a paksi atomerőműből vagonon leesett atomreaktor, ez mind van ott, csak fel kell tudni fedezni, és aki tudja az értékét, hát az el is rakja, és akkor eladja az oroszoknak, vagy a németeknek, vagy nem tudom kinek, aki megveszi. De ezeknek valami helyen nincs, ezt lerakja mindenki oda, ahol úgy gondolja, hogy az ott jó helyen van. Egy ház előtt, nem egy ház, egy ház előtt akár kettő vagy három ilyen telep is kialakulhat, amire nem mindig van tekintettel a kukás autó, mert ő úgy gondolja, hogy egy ház az egy lerakóval rendelkezzen, tehát akkor kettőt ott hagy. Hogy azoknak a sorsa az hogy alakul, hát azt úgy a természet, vagy én nem tudom, tehát úgy erodálódik, vagy nem tudom, beépül a betonba, vagy. De tételezzük fel, hogy nem mind a hármat elviszik. Ugye azt nem lehet elvárni a kukásoktól, hogy kis körömkefével takarítsanak el mindent, így aztán még a legoptimálisabb takarítás esetén is olyan mennyiségű szemét marad egy-egy lomtalanítás után, különösen ebben a szép időben, ami most van, hogy arra szavak nincsenek. Hogy egy-egy lakókörnyezet hogyan tud együtt élni a lomtalanítás huszárokkal, copyright, az mindenkire rá van bízva, van olyan környék ismerősön, van olyan fiatal lány, aki ilyenkor nem szeret az utcára kimenni, Nálunk különösebb atrocitás nem volt, csak közlekedni nem lehet. Én egy nagyon keskeny utcában lakom, ami egyébként is egy intelligencia teszt, parkolásilag, kitérésileg, ilyenkor aztán végképpen. Ma a Diósárok utcában á, akadtam el, ami egyébként is egy vízcsőtörés miatt is az elmúlt időben egy nagyon érdekes szocialista vagy kapitalista is helyszíne volt, most a kukás autók miatt egy ilyen viszonylag kis utcában volt három kukás autó, vagy négy um, különböző helyeken rámoltak, és az igazság az, hogy azzal se lehetett őket vádolni, hogy nagyon lassan rámoltak volna, hát ahogy ezeket úgy el lehet rakni kézzel, hozzátéve, hogy én tényleg nem szeretnék a kákán is csomót keresni, távol tőlem, de hogy vajon pandémia idején ez egy okos vagy okostalan gondolat, ezügyben nem kérdeznék meg senkit sem, mert a mai nap folyamán még lesz módom arra, hogy elmondjam, hogy hány embert kerestem meg, akik egyébként a főnökeiktől, vagy különböző kommunikációs igazgatónak nevezett cenzoroktól nem kaptak engedét. Hogy most itt a tanítás kapcsán is magamra haragít csak újabb és újabb embereket, ettől eltekintettem. Ezzel együtt Hát ez a lomtalanítás, a 12. keleti lomtalanítás okozta a késésemet, elnézést kérek érte, cserébe ezt így elmeséltem önöknek. Van az egészben valami förtelmes. Nem az, hogy az emberek megszabadulnak a holmiaiktól, ennek az egésznek a lebonyolítása. Abban van valami, de van benne valami csurkaist várni, tehát ilyen amerikai cigaretta, ilyen, ilyen, ezek, ezek mi vagyunk. Ez, mi vagyunk, ilyenek a budapestiek. Szóval, um, azért mondom, mert a csurkának meg annyi novelláját olvastam még a 80-es, 90-es években, amely ezt a Budapestet írta le, mérhetetlenül hülyen. Legutóbb épp a tévében elcsíptem Maklári Jánost és Gobi Hildát egy ilyen filmből. Két utcaseprőt alakítanak. Rövidesen felhívom Örsi Gergelyt, aztán rövidesen fölhívom utána László M. Mikselt, majd Duda Ernőt. Most van nagyjából nyolc percünk, vagy 9, amit azzal törtünk, amivel akarunk. Önökre van bízva. Ma egyébként fogalmam sincs, hogy hanyadika van. Egész egyszer. Nem vagyok benne biztos, hogy a hanyadika volt hétfő. Így aztán azt mondja, hogy tizenkilencedik van. És emma napja. Zuhog az eső, vagy legalábbis esik. 6-8 fok van, és a duplája a 6-nak meg lesz, a 8-nak nem biztos. Egész héten nagyjából ilyen idő lesz. Talán a hétvégén meg lesz a 16 fok is. Tavasz van. A mezőgazdaságnak szüksége van az esőre. Fagyni talán nem fog fajdni, bár csütörtökre derült esetén a csütörtök este nem kizárt, hogy mínuszt hoz. 061 111 168 figyelek, ha van mire. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt, Kabai Gábor vagyok. Kapok-e öt mondatnyi Nem tudom, és sohasem tudom előre megígérni önnél. Jó, elfogadva, ez egy Magyarok Istene című kis pár évvel ezelőtt is szösszenetem. A Magyarok Istene saját képességére embert teremtett. Az legyen, a nő neve legyen Emma, mondta a férfi Berci. Nagyon fáradt volt, rögtön elaludt, megáldásukról elfeledkezett. Ezért kérik azóta is a magyarok, hogy Isten áld meg a magyar Viszal! 0191168 ma 2021. április 19-én hétfőn 6 percen reggel 7 óra után. 01911168 Ittenebb elfogyott a párátlanítóm, úgyhogy kötelességének tartom az időjárásnak, hogy olyan körülményeket teremtsen, hogy ne kelljen használnom újabb üvegcsét. Az eheti időjárás az e tekintetben nem tűnik kedvezőnek. Márpedig én azt nem tudom megígérni egy hétre előre, hogy nem leszek külterületen. 061 9 -168. Ha nem kések ezekben a percekben a slágerlistát mondtam volna el a legnépszerűbb 15 témát a 168 órából, mármint kommentárok számát, illetően ezt vagy később vagy holnap fogom elmondani, tapasztalni fogják.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 virtual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy life is to the definition for what life is priceless to you because up on the high shit and like it can smoke it right with one talk your psychic among no possess you with one go I'm, i'm feeling glad i got such In a bag, I'm useless Not for long The future is coming on Hey, happy. I'm feeling glad I got sunshine Na jó, ha nem telefonálnak, akkor nem húzom vele az időt, és elkezdem az iratismertetést. Alapítványt hoz létre Áder János köztársasági elnök és felesége, Herceg Anitaro koronavírus miatt árvámra maradt gyermekek megsegítésére. Ezt maga az államfő jelentette be tegnap a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Hetek óta azon gondolkodunk a feleségemmel, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten segíteni. Kíváncsi voltam, hogy hány családot és hány gyermeket érinthetsz a járvány. Több mint 600 gyerek körül van szó, és több mint 400 családról. Az érintett gyerekeket legalább a nagykorúvá vállásokig, vagy addig, amíg szakmát esetleg diplomát szereznek, segíteni kell anyagilag. A jogi előkészítő munkálatok befejeződtek, elkészült már az alapítókirat jogi értelemben az alapító Áder János, a felesége pedig a kuratórium tagja, valamint felkérte Magdi eműke klinikai szapsziológust és Ürge Forszász diána fizikust is. Mind a ketten igent mondtak. Az alapítványt még nem jegyezték be, így egyelőre adományt nem fogadhatnak. Az alapítvány 5 millió forintból indul, ami a köztársasági elnök szerint saját megtakarításuk. Ugyanakkor Áder János abban bízik, hogy ismerősei köréből, akár még szélesebb körből is érkeznek majd támogatások hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok a polgármesterek és a jegyzők segítsége nélkül ez a programot nem lehet sikerre vinni, hiszen ők ismerik az érintett családokat, és azt is, hogy pontosan milyen anyagi támogatásra van szükség. Elmondta, azt is sokat gondolkodtak az alapítvány nevén, végül Regőc István neve mellett döntöttek, mert a katolikus pap egész életében már a második világháborút megelőzően is árva gyerekekről gondoskodott idézett Őrsi Gergely Facebook oldaláról támogatjuk a járvány miatt árvámarad gyermeket megsegítésére létrehozott alapítványt a koronavírus járvány leküzdése, majd a járvány következményének kezelése pártpolitikán, pártpolitikán felülálló ügy. A koronavírus áldozatai nem ellenzékiek vagy kormánypártiak, hanem embertársaink, szomszédaink. Az árvámarad gyermek segítése mindannyiunk feladata. Dr. Varga előtt Bendegúz alpolgármesterrel közösen így őrség Ergei úgy döntöttünk, hogy 500 ezer forint adományjal csatlakozunk Áder János köztársasági elnök és felesége, Herceg Anita által alapított Regőci István alapítványhoz, melynek célja a koronavírus miatt árvámra a gyermekek megsegítése. Természetesen ezen anyagi támogatáson túl is mindenben segít majd a második kelet önkormányzata a programot. Külön figyelmet fordítunk a második keletben érintett családokra, gyermekekre, kidolgozzuk a módját annak, hogy megfelelő segítséget nyújtsunk nekik önkormányzati szinten is. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Budára, végződik Örsi Gergely, második keleti polgármester, Facebook bejegyzése. Rövidesen a Kejfej vendége, Örsi Gergely, második keleti polgármester. Jó reggelt kívánok Fiala jános, hogy csak egyik helyről tudok a másik helyre, ennek a zaját hallja. Köszönöm a rendelkezésre állását, mint amit mi még soha nem beszéltünk a Kejfejancsi adásában, vannak ilyen emberek is, legyen szíves, a röviden mutatkozzon. mind mindazt, amit az ön véleménye szerint önről tudni kell, vagy érdemes. Törszi Gergely vagyok, a következő polgármestere 2019. októbra óta amire őszintén büszke vagyok, és ezen a, a további Nagyon rosszul lehet hallani, így el-elvész a hangja. Mi a polgári foglalkozás, a családi állapot, a életkor? Szociológiát és közgazdaságtan hallgattam. Két gyermekem van, egy három és fél éves, a kisebbi fiam pedig pont tegnap volt hónapos és feleségemmel és velük élek együtt itt a második kezdetben. Életkor? 36 éves vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Vágjunk bele abban, amiben tegnap megegyeztünk. Részint apró cseplő dolgok COVID kapcsán, részint pedig, hát már amennyiben vannak apró cseplő dolgok, ezt most mindjárt igen. visszavonom. Tehát minden szempontból... A vírus. Igen, igen. Tehát a vírus és ami mögötte van, mondaná Frey Tamás. Függetlenül attól, hogy az alapítvány még nincs bejegyezve, így felhívja Áder János a figyelmet arra, hogy adományt nem fogadhatnak ezzel együtt, vagy ettől függetlenül ön, illetőleg dr. Varga előtt Bendegúz alpolgármester jelezték a csatlakozási szándékukat, én az iratismertetésben, amit szükségesnek tartok a műsoromban, ezt a történetet már felolvastam. Legyen szíves fűzzön hozzá Tehát, Ugye ez egy 24-36, legfeljebb 48 órája ismert történet. Önök nagyon gyorsan reagáltak. ennek a reagálásnak a begrandja, a hátter? Annak, hogy gyorsan reagáltunk, annak több oka van, talán három is. Az egyik, hogy a polgárlőtt bendegúz a polgármester úrral a barátommal, mi az elmúlt hetekben, közel három hete gondolkozunk azon, hogy a koronavírus miatt árván-félárván árván gyermekeknek, csonkacsaládoknak hogyan tudnánk segíteni. Talán lehet azt mondani, hogy nem tudom mennyi közös van Átel János és feleségében, illetve bennem is az alapogálmesteremben, de ez, egy, ez biztos, hogy egy közös pont, hogy ezen több heten gondolkodtunk mi is. Többek között. Rendelkezik azért, második kereti adatokkal? Nem rendelkezünk még, ugyanakkor pont erre szerettem volna rátérni, hogy csak a saját környezetünkben ismerünk két olyan családot, akiknél ez a borzasztóan szomorú helyzet előállt. És ennek kapcsán kezdtünk el az ott konkrétan volt, ebben hogy, a két családban mi fordult elő egyenszeres Az egyik családnál mind a két szülő elhalálozott, a másiknál pedig pont a kenyérkereső édeszapa húnyt el. És mondjuk az, az első családnál, a... családnál hány, hány éves gyerekek maradtak? A kisiskolás gyermekek maradtak, egy 9 és egy 11 éves. Erről hogy szerzett tudom? öntudomást? Ez a tágabizsmeretség uh -huh. nem volt sajnos. A másik az ö, munkahely kapcsán merült föl, és ez borzasztóan megérinti az embert, amikor azt látja, hogy egy ilyen borzasztó vírus miatt hol az egyik, hol mindkét szülő elveszíti egy gyermek. Azt látni kell, hogy ahol mondjuk egy kereső van a családban, és az a kereső az áldozat a koronavírusnak, az már önmagában egy borzasztó tragédia ahol több gyermek van és úgy esik ki az egyik szülő, az természetesen, főleg érzelmileg és természetesen emberileg egy borzasztóan nagy tragédia, de nem el ennek az anyagi, az egőszenciára gyakorolt hatása mellett. Abban segítsen nekem, hogy nyilvánvaló, hogy az összes részlet nem alakulhat ki, sem Áder János Lendő alapítványa, sem pedig az önök második kerületi történetében az, hogy pénzre van szükség, az nyilvánvaló. De a keretek, mert ugye arról szól, Áder János által elmondottak e tekintetben az érintett gyerekeket legalább nagykorúvá vállások, vagy addig, amíg szakmát esetleg diplomát szereznek, segíteni kell anyagénak. De hogyan? Őket, azokat, akik egyébként rokoni baráti módon, nem tudok, jobb kifejezés befogadják őket. Mi a keret segítsen nekem? A keret szerintem az az, hogy meg kell találni a legmegfelelőbb meg bódját, annak, hogy melyik találnak, hogyan lehet segíteni. Nem lehet egy egységes keretrendszerről beszélni, és én ezért üdvözlöm egy alapítványnak a létrejöttét. Ugye manapság sok alapítvány jön létre, amiknek a többségével én magam nem értek egyet, De egy ilyen helyzetben ö, elképesztően fontos az, hogy létrejöjjön egy olyan rugalmasan reagáló intézmény egy közeg, ami elhivatott szakemberekből áll, és ami egyetlen egy cél tűz ki ö, maga elé, az pedig az, hogy a koronavírus miatt árván, fél árván maradt családoknak segítsen. És talán itt jön a képbe az, hogy a gyors reagálásnak mi volt a másik oka, az pedig nem más, mint a, a figyelemfelhívás, és az, hogy ez egy olyan jelenség, ami mellett nem lehet elmenni, és amivel nem ér rá adott esetben fél, vagy egy év múlva foglalkozni, ami reményeim szerint már magúd mögött tudhatjuk. Nagyon jól beszél. Azt el nekem, hogy... Uh, csak kérdezem, ne vegye kötekedésnek. Azt el lehet dönteni, miközben az ember magát a jelenséget látja, beleértve, hogy nincs feldolgozva. Tehát tudom, nincs arra nézve ma adat, hogy Magyarországon hány covid van, ahogy fogalmaz a... a szöveg. Ezt jól tudom, egyébként, hogy nincs erre adat? Pont, az, hogy pontos adat nincsen, azt jól tudja. Azt, hogy Áder János tegnap is ugye több száz családról tett említést. Az, hogy ezekből a halálozási számokból, ami ugye tegnap átérte a 25 ezeret, statisztikailag nem nehéz azt a következtetést levonni és arra az eredményre jutni, hogy ez borzasztóan sok családot érint és az, talán aznek a folyamatnak az első és legfontosabb része az, az egy pontos helyzetkép és egy pontos látleletnek a felvétele, hogy ez hány családot érint, hogy kiket és ez milyen... Én azt hiszem, hogy ezt az alapítványnak koordinálnia kell, és a figyelmet kell rá fölhívni, és vagy neki lábat megtekinteni, az pedig, hogy a konkrét munkát és a feltérképezést ki fogja elvégezni, ott pedig oroszlán rész hárul az önkormányzatokra. Ezért is éreztük azt fontosnak, hogy minél röbb kijelezzük, tatt, vagy jelezzük a csatlakozási szándékunkat, hiszen egy önkormányzatnál jobban senki nem ismeri, hogy a saját közösségében, a saját kerületében, városában, községében, pontosan kikre és milyen irányú segítség szükséges? Világos, amit mond, ami ma Magyarországon a szociális ellátást illeti a szociális hálónak a fenntartását, annak a szövését, most függetlenül attól, hogy ez milyen minőségű, önmagában az egy nagy kérdés, hogy ezt a szociális hálót kihozza létre és ki finanszírozza. Azt kérdezem öntől, hogy ami a Covid árváknak a felkutatását, illetőleg későbbi segítését illeti a tekintetben mennyire fogadható el legalább kérdés szintjén, amit fölteszek, és hogyan válaszolható meg, mely szerint ez egy állami per önkormányzati feladat, ez egy magán alapítvány feladata, mert ebben nekem vannak kétségeim. Valami azt sugja, hogy ez nem biztos, hogy alapítványi feladat kell, hogy legyen, de ha azt kérdeznéd tőlem, hogy jobb-e, ha alapítványi feladat, mintha nem el senki, akkor természetesen azt mondom, hogy jobb, ha egy alapítvány látja, de valami azt sugja belül, hogy ez nem alapítványi dolog kellene, hogy legyen. Szerintem, és én nem akarom megbántani, de ez a leegyszerűsítése a, a dolgoknak. Mert az, hogy létrejön egy ügyet támogató alapítvány, az értelemszerűen nem jelenti azt, hogy ez átveszi a kötelezően ellátandó szociális feladatokat a Természetesen állandó, akár most kizárólag feladatok. a COVID-árvák felkutatására beszélek, ebben teljesen igazában ez fel sem említették. a tekintetben is a COVID-árvák és az árvák, a félárván maradt gyermekek, a szociálisan segítségre szoruló családoknak a, a a támogatás az egy alapvető önkormányzat és állami szabadat. Ugyanakkor azt tudjuk és látjuk gyakorlatilag az élet minden területén, hogy minden lehet jobb, akár a szociális ellátorrendszer, az egészségügyi rendszer. azt hát látjuk azt, hogy hány olyan gyermeknek indult be, akár alapítványi formában, akár közösségi gyűjtésként egy olyan adománygyűjtést, ami, ami egy egészségügyi problémát próbált meg orvosolni. Én azt hiszem, hogy az alapítványoknak, civil szervezeteknek talán az az egyik legfőbb feladata, hogy kiegészítse és még jobb minőségűvé tegye, vagy jobb minőségűvé tegye. Nagyon jól beszélt, de legutóbb talán jelent, pont egy, és egy és SMA betegséggel kapcsolatos hír látott napvilágot, mely szerint Kásler Miklós azt mondta, hogy immáron ezt az állam fogja biztosítani, kérvényezni kell, és az egyes kérvények elbírálása után ez egy nyitott költségvetésű alap, amiből egyébként lehet biztosítani a gyerekeknek ezt a fejlődésük szempontjából elengedhetetlen gyógyszert. Az a néhány gyerkőc, aki kénytelen volt rászorulni erre a gyógyszere, eddig különböző alapítványok vagy magánemberek segítségét kellett volna, hogy igénybe vegye. Ha innen nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az állam felfedezte azt, hogy mi a feladata. Ha máshonnan nézzük, akkor későn ébred, de abban nem fogunk vitatkozni, hogy az irány jó, nagy kérdés, hogy az, hogy ez kivégzi milyen formában, annak mekkora jelentősége van, de meghajlok az ön gondolat előtt, bennem vannak kétségek hozzátéve, a saját megtakarítás, nem saját megtakarítás, megkérdezze vagy ne meg, hogy az önök 500 ezer forintja az megtakarítás vagy sem? Nyugodtan kérdezze meg már csak azért is, mert akkor ezek szerint nem fogalmaztunk egyértelműen a közleményben. Ez saját megtakarítás értelemszerűen. És pont azért, amiről az előbb beszélgettünk, mert értelemszerűen az önkormányzati intézményrendszer és infrastruktúra az, ö, támogatja ezt az ügyet, de pont a szociális alapellátás során is azt, hogy elkutattuk ezeket a családokat és hogy az önkormányzati ellátás keretein belül segítsünk neki. A magán az pedig pontosan arról szólt, hogy itt a második kerületben hívjuk fel az emberek figyelmét arra, hogy amikor létrejön egy ilyen alapítvány, egy civil szervezet, ami egy nemes eszélt tűz ki maga elé, akkor támogassák az itt lakók is, és hogy jobban figyeljünk egy ilyen problémára. És ha még egy mondatot megenged, abban teljes mértékben egyetértek önnel, amit az SMA-ban szemnedő vagy az SMA-val küzdő gyermekek kapcsán mondott, ott létrejött egy ilyen állami alap a kérdés az, hogy kellő figyelem irányulta -e volna erre, hogyha nincsenek ezek az alapítványok. Ez egy nagy kérdés, hogy ezek elemlámpák voltak-e vagy sem, de Így ismerem van. az ön tevékenységét és a párt hovatartozását is. És én tudom azt, hogy időnként érthető, időnként kevésbé érthető módon, de most felejtsük el ennek a részletezését. Amikor pénzről van szó, akkor felmerül az, hogy az állam egyébként pandémia idején vagy máskor mérkölt olyan dolgokra, amikor egyébként más, ennél sokkal ígetőbb feladatra is, sürgősebb, ennél fontosabb, legalábbis megítélése szerint fontosabb dologra is költhetne. Itt pedig ön túltette magát ezen nagy vonalon, én ezelőtt levet kalappal állok, és nem azt mondta, hogy egyéb iránt az állam foglalkozzon kevesebbet ezzel-azzal, most szándékosan nem említem, hogy mivel, hanem azt mondta, hogy ön ad, és nem kritizálta az államot a tekintetben, hogy ezt a feladatot egyébként elláthatná saját maga is, hiszen pénze úgy tűnik, hogy van rá, abból adódóan, hogy mi mindenre költ, amire egyébként nem biztos, hogy ilyen helyzetben költenie kéne. Igen, én még egyszer hadd mondjam el azt, és tényleg ezt figyel, hogy őszintén gondolom. Az állam, az önkormányzatokat alap feladataikat ellákják. Ebben egészen biztos vagyok. Akár a gyermekvédelem, akár a család segítők ezekben a helyzetekben fellépnének. Abban ugyanakkor biztos vagyok, hogyha egy ö, intézmény, egy szolgáltatás, egy segítés mellé beállt, plusz egy alapítvány, akár magánadományokból működő szervezet, az javíthat a minőségén. És nem mindegy, hogy milyen ellátásban, hogy milyen minőségű ellátásban részesülnek. És tudom, hogy a ö, leg. Egyszerűbb azt lenne mondani, hogy igen, emeljük meg akkor a covid vagy minden árva gyermek, vagy félárva gyermeknek a támogatását. Ugyanakkor, ha látunk arra esélyt, hogy most ebben a pandémiás időszakban, amikor gyakorlatilag ö, egy éve, másfél éve minden erről szól, ö, talán fel tudunk mutatni egy olyan. Ö, adomány mennyiségét, hogy egy olyan megmozdulást, ami ezt segíti, akkor ez talán más segítő tevékenységek plusz támogatására is kivetül. Én azt látom egyébként a saját környezetemben, hogy ez az elmúlt egy év a szolidaritás nagyban dövelte a szüket környezetemben, és minden, ami a solidaritással összefüggő kezdeményezést azt én támogatni fogok. Ok, hol anyagilag, hol szóval, hol a figyelem felhívás. Köszönöm szépen, a első fejezet zárva. A Magyar Orvosok Szakszervezete nyílt levélben kéri Orbán Viktortól, hogy halasszák el az iskolák és az óvodák nyitását. Április 16-a a Magyar Orvosok Szakszervezete üdvözlék a felső osztályokban, és a középiskolákban a kormány elhalasztotta a jelenléti oktatás bevezetését, ugyanakkor csatlakoznak. A magyar orvosi Kamar, illetve a pedagógusok a szülők és gyermekek érdeképviseleti szervezetei által megfogalmazottakhoz, és arra kéri Orbán Viktor és kormányt, hogy halasszák el. 2021. április 19-ére, tehát már a tervezett oktatás intézmények nyitását az óvodák és altul, alsó tagozatos osztályok nevében. Hiába tiltakoznak a diákok oktatási szakszervezetek és a magyar orvosok szakszervezete is, bár a felsősök és a középiskolások csak május 10-étől mehetnek vissza a tantermekbe, az alsósok és az óvodások április 19-én kedvezdenek. Hétfőtől a március 5 -e előtti szeptemberben bevezetett szabályok lépnek életbe, mondta el Maruzsa felelős a héten az iskolanyítással kapcsolatban az azt jelenti, hogy kötelező lesz a lázmérés, a fertőtlenítés, a távolságtartás, ugyanakkor a maszkviselés továbbra sem. A fertőtlenítő szereket mindenhol biztosítják, a hőmérőket pedig ott lehet kérni, ahol elromlott Előttem az EPRES-kerti általános iskolának a szülőkhöz szóló levele. 2021. április 19. napjától az általános iskola első négy évfolyamai rendes iskolai jelenléti oktatásban vesznek részt. Számítunk alsós tanulóink megjelenésére, amennyiben a szülők igénylik az általános iskola 5-8 évfolyamos tanulóinak felügyeletét. Azt május 10 -e megszervezzük. A tanulók hiányzásának kapcsolatban alábbi tájékoztatást adom. Az emi rendelet 51 per 2 bekezdés alapján az intérményvezetőnek vezetőnek alapos indok esetén. Lehetősége van a tanulói távolmaradás engedélyezésére és leigazolására. Mellékelünk és mellékeltek is, azt már nem fogom felolvasni egy kérelemmi mintát, amit az iskola honlapjáról le lehet tölteni. Ugyanakkor felhívom a szülők figyelmét, hogy az évi 250 tanúrát meghaladó hiányzás esetén az intézmény vezetője osztályozó vizsgát rendelhet el. Szeretném kiemelni, hogy digitális és jelenti oktatás párhuzamosát egy tagozaton belül nem folytatható. Az intézmény vezetőinek nincs jogkörre a jelenti oktatásról áttérni az online formára. Az intézmény területére idegenek továbbra sem léphetnek be, és itt van ez a nyomtatvány. Iskolákat nem tart fönn, zömében önkormányzat, óvodákat, bölcsödéket lehetséges. Mit gondol ön erről, különös tekintettel a második kerületről? Én azt gondolom, hogy egy szülőnél senki nem tudja jobban, hogy mi a jó a gyermekének. És egy ilyen helyzetben az egyik legnagyobb hiba és a legrosszabb dolog az a bizonytalanság. pedig a szülők az elmúlt hetekben, vagy talán lehet mondani, hogy hónapokban, de még az utolsó pár nap is, ami az iskola nyitást megelőzte, bizonytalanságnak lettek kitéve. Nem lehetett tudni, hogy pontosan megint oktatási intézmény hányadik osztálytól milyen formában itt újra. Nem lehetett tudni, hogy az a dátum, ez pontosan milyen szakértői, zirológiai, kutatói vagy statisztikai adatokra épül. Ez a bizonytalanság, ez borgoztóan rossz, és azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben, amikor a szülők bizonytalanok, akkor nem várható eltőlük az a telelős döntés, ami biztos, hogy a leginkább jó. Ezért meg kell nekik hagyni azt a lehetőséget, hogy aki ezek alapján az információk alapján nem szeretné ö, oktatási nevelési intézménybe vinni a gyermekét, az ne tehessen. Én borgasztóan kíváncsi vagyok, hogy a mai nap délután milyen adatsor érkezik hozzánk a második kerületi óvodák és bölcsödik tekintetében. Nekem nyilván van egy szubjektív becsülésem az elmúlt hetek-hónapok ügyeleti rendszere, illetve a hozzám beérkező vélemények alapján, de azt hiszem, hogy a bizonytalanság az a mi a legrosszabb, és amikor hétről hétre, napról napra változik az, hogy pontosan mikor mi nyit ki, akkor, akkor egy szülő nem, nyug, nem, nem tud megnyugodni, hogy Valóban. Hát ő, egyfelől az, elező, amit ön mond, másfelől pedig az van, amit szintén említ, hogy ezzel kapcsolatban virológusoktól, orvosoktól homlok egyenest ellenkező homlok egyenest. tartalmú nyilatkozatokat hal, mely szerint a gyerekek a legveszélyeztetetben vagy most sokkal veszélyeztetett ebbek, mint korábban, beleértve, hogy milyen mértékben hozzák viszik a vírust, és hogy e tekintetben az alsó tagozatot hogyan lehet elkülöníteni a felső tagozattól, azt meglehetősen nehéz elmondani, én jól megfogalmazni, azt én jól érzékelem, hogy az a szülő egyébként, aki ilyen engedélyt kér, és ezt engedélyezik számára, ott a gyermeknek az elmulasztott órai számát növeli, és erre hívja fel a közlemény a figyelmet, hogy 250 óra meghaladás eset én ez milyen következménnyel jár. Ezt én jól látom. A is, igen, az iskolák tekintetében én is így értem a közleményt, hiszen különben nem lenne egyébként feltüntetve ez ott kvázi másodlagosan vagy a ö, sor vége felé, vagy a lap vége felé. Az óvodák tekintetében természetesen ez, ez más, hiszen ott nincsen ez az igazolt ö, vagy igazoltan óráknak a száma. Ott, ott el kell fogadni. És amit ön mondott, az borgoztóan fontos, hogy nem csak a kormány, politikusok ö, megnyilatkozásai szülnek bizonytalanságot, hanem az is, hogy járványügyi szakértők, orvosok, virológusok a médiában másként és másként nyilatkoznak. És mit tesz ilyenkor egy szülő az én olvasatomban, amikor azt látja, hogy az egyik tévécsatornál egy ö, doktor, professzor, virológus, járványügyi szakértő alt mond, egy másik csatornára átkapcsolva szóval pedig b az én olvasatomban felhívja a házi orvosát, a gyermekorvosát. És hogyha a gyermekorvosok közösségén belül is van egyfajta különbség, vagy véleménykülönbség, akkor ez csak tovább növeli. A nem fogom húzni vel az jelentkező? időt, ez egy másik alkalomra maradott nem időhúzás lesz. Élő Anita-nak a válasz online -on van egy nagyon érdekes interjúja Iván Kristófa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karának Dékányával, aki együtt dolgozik Rössz Gergely matematikussal, aki az Operatív Törzsnek a tagja. És ez az interjú, ami nagyon sok dologra kiterjed. Számtalanokból elsősorban élő Anita-nak a visszavisszatérő kérdés, alapján azzal foglalkozik, hogy egyébként röstgergei vagy Iván Kristóf mennyire vannak megbizonyosodva arról, hogy a nyitás az egyébként jó ütemben és jól halad, amire azt mondja Iván Kristóf, hogy neki nem az a dolga, hogy megnyilatkozzon a nyitást illetően, hanem hogy adatokat biztosítson a döntéshozó részére, fel is tartja a két kezét, mint a vízilabdában szokták, miközben ott azért a lábbal súlyosan dolgoznak, ezt Iván Kristófról nem feltételezem, hogy neki ehhez semmi köze, ő a maga részéről csak a tendenciát mutatja, ami egyébként javuló, és nagyon örül is annak, hogy neki nem kell ilyen döntést hoznia, de élő Anita jóvoltából azért kellő hangsúlyt kap az, hogy nem biztos, hogy mindaz, ami a nyitás kapcsán van jó, ugyanakkor teljesen nyilvánvalóvá teszi ez az interjú is, miközben Iván Kristóf nem gazdasági szakember, hogy a politikus, a miniszterelnök, amikor dönt, akkor abban olyan gazdasági szempontok is megnyilvánulhatnak, amelyek hosszú távon sajnos ismét egy zárást fognak előidézni. Igen, hát kérdés, hogy kinek és milyen azatok kapcsán kell döntenie egy járványhelyzetben. Én az borgasztóan rossz iránynak látom, hogy a a, a, a magyar állampolgárok, a magyar zülők ö, pusztán azokat az adatokat kapják meg, de azt viszont elképesztő módon súlykolva, hogy hány oltásnál járunk, mekkora a gazdasági visszaesés. Ezek borzasztóan felül reprezentáltak a médiában az én olvasatomban, például a halálesetekhez képest. Például az országos, vagy a el, vagy a az európai, vagy a világspisztikákhoz hivatkozva, hogy a halálozási arányokban hogy állunk. Én, én azt hiszem, hogy aki egy ilyen adatsort összeállít, ő, utána az nem mindegy, hogy milyen helyre főzi be és hogy ki döntenek erről. És a transzparencia nyilvánosság az egy fontos, hogy hogy lássunk olyan trendeket és olyan adott halmazokat, amik igen, az iskoláskorú vagy óvodáskorú gyermekekre vonatkoznak, vagy például éppen az óvodai-bölcsödei dolgozókra. Mi több hónapja folyamatosan heti rendszerességgel tűrjük az óvodai-bölcsödei és a szociális ellátásban dolgozókat, és most a csütörtök-pénteki tesztelésen is százötből, 9 munkatársunk... Itt 132 szerepel, itt vannak előttem az adatok. Elnézést akkor 132-ből, és hát mindez egy olyan helyzetben, amikor három ügyeletes óvoda van nyitva, és a bölcsödék is ügyeleti rendben működnek, akkor, akkor lehet, hogy érdemes még várni, amikor ilyen arányokkal számolunk, és lehet, hogy a Oltások, amik elindultak, és valóban érintik a pedagógusokat, az óvodai dolgozókat, akkor, akkor amik az ő immunitásuk kialakul, azzal, azzal érdemes lárni. Két kérdésem lett volna. Ez lett volna az egyik, amiről ön említést tett, ez a szűrés, a másik pedig visszatérve ahhoz, amit Kásler Miklós mond, iskolák, osztályok bezárása, fertőzések esetén. Ha hétfőtől valamelyik iskolában igazolta megjelenik a COVID-19 fertőzés, a miniszteri levél szerint az illetékes népegészségügyi szerver egyeztetve az óvodákban és általános iskola alsó tagozatán az oktatási hivatal rendkívüli szünetet rendelhet el, az operatív törzs pedig tanterben kívüli digitális munkarend elrendeléséről dönthet. Anélkül, hogy azt szeretném, hogy ez bekövetkezzen, ön vizionálja azt, hogy adott esetben ez a második keletben hogyan zajlik? Hát sajnos én ezt nem vizionálom, hiszen mielőtt teljes egészében online oktatásra és az óvodák bezárására került sor, illetve online oktatás átállására. ezelőtt ez volt a protokoll. Tehát amikor mi koronavírus pozitív esetet fedeztünk föl, vagy mi, vagy a Népegészségügy vagy egy magántettelés kapcsán az iskola, akkor ez volt a népegészségügygel egyeztetve az iskolának az ideiglenes bezárásáról, döntöttek, vagy rendkívüli szüneteléséről, és átálltak a digitális tanrendre, vagy éppen bezárásra került egy-egy óvodai csoport. Tehát ez az a protokoll, amihez most visszatérünk, ez nem egy új, újdonság. Nálunk is számtalan esetben volt bölcsöde, óvoda, iskola kapcsán, hogy felütötte a fejét a Pedagógusok között, ugye ők vannak tesztelve, és akkor igen, akkor megindul egy kontaktkutatás, a kollégákat leszűrtük, és amikor az derült ki, hogy mondjuk 9 ott dolgozóból öt elkapta, igazoltan a fertőzést, akkor természetesen a népegészségügyjel egyeztetve ideiglenes, vagy, vagy rendkívüli szünet, vagy ideiglenes bezárás merült fel. És ez ugyanaz a protokoll, amit március előtt alkalmazott a népegészségügy és az önkormányzat. Ezért fontos az, hogy a tesztek azok folyamatosak legyenek az elkövetkező időszakban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és külön hozzá kell tennem, hogy én ön tegnap délután kerestem meg, és olyan rekordgyorsasággal került elő, hogy bár az operatív törzsből, vagy bár azon orvosok köréből kaphatta volna ilyen gyorsan engedélyt, akiket egyébként számra teljesen ismeretlen okból a kormányzat megfelelő emberei nem engedtek nyilatkozni. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy hallottam, hogy őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Szép napot kívánok Önnek is. Őrsi hallották, a második kelet polgármesterét. Számítógép figyelj, Ádám.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 egy vidéki foci csapatnak az énekese, vagy a ének csapatnak a csatára mit nyilatkozik, ez tipikusan az, hogy ezt nem szabadna az újságban megírni. Tehát na, most arról nem beszélve, ha valakinek és tünetei vannak, hát árulj el nekem, hogy miközben van a hasmenésnek a vaccinálása. Tehát ez, ez az a tipikus bulvár hülyeség, amit Hát nem azt mondom, hogy el kell hallgatni, de hát ezt hagyjuk meg a kacsamagazin, mert ne jelenjen meg a, az országvezető Én, én önnél nézzük a hátteret Április 13-a László M. Mixa Facebook bejegyzés. 14 óra 24 perc. Mérhetetlenül mérges vagyok, szüleim, 78-83 a készülő életkora. Az első modern oltás után tévedésből kínai vakcinát kaptak a második fordulóban. Hát mi a repet <coughs> van itt? Most egy héttel, a második után jöttek ki a tüneteik, hasmenés, és hányás izületi fájdalmak és a vérnyomás. Az egekben nap, feszülve várjuk az emberkísérlet emeredményét. Ahelyett, hogy hibáztatni kezdenék bárkit, arra kérek mindenkit, nézzem meg, mit kap minden esetben, mert tudom, hogy egy párhuzamos valóságban ilyen nem történhet meg, csak velünk, akik itt élnek a valós, valóságban folyt köv, missaart.hu és 176 hozzászólást eredményezett. Az index beszélt is az énekessel, a Ladánybenye 27 zenekar frontemberének szülei is különböző vakcinát kaptak az első és a második oltáskor. még, a 78 éves édesanyját és 83 éves édesapját az első fordulóban modernával, míg a másodikban tévedésből kínaival oltották, tudta meg az index, hát mondjuk ezt nem volt bonyolult megtudni, csak el kellett olvasni a Facebook bejegyzést. Nem szeretném, ha az eset politikai felhangot kapna, vagy az oltás ellenességet erősíteni, egyszerre csak arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy mindenki más esetben Nézze meg, mit kap hangsúlyozta érdeklődésünkre, így az Index. László el mégsem hozzátéve, vagy mérhetetlen felháborodott az eset miatt. Egy héttel a második után jöttek ki a tüneteik, hasmen és hányás izületi fájdalmak és a vérnyomás az egekben. Nap mint nap feszülve várjuk az emberkísérlet eredményét, fogalmazott a zenész, aki szerint emberhiba történt, de bízik benne, hogy további vizsgálatokkal kizárhatják az esetleges szövődmények lehetőségét. A műsor elhangzása után, mint a Kejfej elhangzása után egy hosszú levelet kaptam László Míksától, amit azért fogok felolvasni, mert ennek még lesz később jelentősége, a levél olva felolvasása után pedig felhívom őt magát. 2021 április 15-én 21 óra egy perckor. Tisztelet János Duda Ernő professzor megszólalása virtuális tollat ragadhatott a kezembe. Felháborodásomnak adok hangot az ügyünkkel kapcsolatos reagálásával összefüggésben. Abban április 14-én, -e, tehát az április 14 adásban egyszerre hangzik el a sok feltevés a vakcinák keverhetőségéről, nos alapból a vakcinák kutatási megvalósítási fázisai nagyon rövid idő alatt kellett, hogy megvalósuljanak. A keverhetőséggel kapcsolatban is úgy fogalmazott a kutatások csak a napokban folynak a vakcina kombinációjával kapcsolatban, és az, hogy a szüleim az első fordulóban, március 6-án beadott Moderna vakcina beadása után, április 6-ai nappal, a második fordulóban tévesen kínai vakcinával oltották be őket, majd rosszul lettek, ez nem egy. Bulvárhír. Nekem tök valóságosnak tűnt, hogy öt nappal a második oltás után rohamos hasven és levelcsek hányás lett rajtuk úrra, és az amúgy is magas vérnyomások is az egbebben volt, ez nem számít. Én azt a bulvárt a saját bőrömön tapasztaltam a szüleimen keresztül az agódást, a féltést, és lehet, hogy a professzor úrnak egy pörsenés vagy a, vagyok a hátsó én is ember vagyok, aki agódik nem beszélve arról, hogy a nagy professzorok sem adnak egységes és kimerítő válaszokat, például a keverhetőséggel kapcsolatban. Pökhendiséget, lekezelést éreztem a szavaiból, persze te János, csak egy kérdező vagy a képletben, de te is ráhajtad, pedig a tudomány sem lehet biztos abban, hogy egy egészségileg perifériá mozgó idős embernél mit vált ki, ha más vakcinát kap, mint amivel eredetileg beletoltva. Szerintem igen is lehet, hogy egy tévesen be ott, ott e, ilyen rohamosan veszti a folyadékot a testéből. Szlávik forvos, aki ezt sikerült vonalat találni, infúzió bekötését javasolta a kiszáradás lehetőségének elkerülése véget. Ő valahogy komolyan vette ezt az anomáliát. Itt szeretném elmondani, hogy részint a történet teljessége, részint pedig a a történeten túlmutató részletek okán megkerestem Szlávik Jánost, akinek most is nem ismertetett okból megvan a telefonszáma, aki rendelkezésre állásáról biztosított, ugyanakkor felhívta a szíves figyelmemet, hogy a kórház, a Délpesti Centrum Kórház kommunikációs igazgatójától, Fodor Attilától kell engedélyt kérnem. Fodor Attila második sürgetésemre megírta, Szlávik János főorvos nem ér rá, mert nagyon elfoglalt. Majd megértem Fodor Attilának és a főigazgatónak is, hogy miután én Slávik János SMS-ében nem találtam azt, hogy ő nagyon elfoglalt, annélkül, hogy a főorvosnak bármilyen problémát akarnék okozni, itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a kommunikációs igazgató, jobb, ha kommunikációs igazgató, és nem cenzor, mert az nagyon szerencsétlen, hogyha egy ilyen, vagy akár bármilyen más történet esetén ilyen mértékű ellentét van a között, amiben a rendelkezésre állásáról biztosít a főorvos, de felhívja a szíves figyelmemet arra, hogy engedélyt kell kérnem, szemben azzal, mint amit egyébként a kommunikációs igazgató tár elém, melyből kiderül, hogy a főorvos, aki egyébként a rendelkezésre állásáról biztosított, nincs tisztában azzal, hogy neki nincs rendelkezésre álló ideje. Ezt olyan nyugodtan mondtam el, mintha nyugodt lennék, holott ami bennem dolgozik, az jobb, hogyha önök nem tudják és nem látják. Professzor a nyilvánosság előtt bagatalizált el a szüleimnál. Eh, történteket a vakcina beadása után kontraindikáció pedig igen változatos lehet, ez nem vitatja egy szakmai erő sem, nem vitatja főképpen abban a gyakorlatban, amiben az oltáskor vagy előtte nem vizsgáltak antitestet, nem vizsgálnak szinte semmit max lázat és vérnyomást mérnek az oltás előtt visszatérve a levélhez. Mit tudhat egy vidéki futballcsapat énekese a lehetséges jól, amikor a szüleivel a lehető legrosszabb történik kérdőjelek és felkiáltójelek. Az a szellem, ami köztetek van és elhangzott a műsorban, azzal a a szellemelé nem tudok azonosulni, de a közös vállalkozásotokon sok sikert kívánok. A szakértő meg ilyen komoly esetben ne bulvározzon, mert ha az bakad el, akkor mit számít? Neki a mi aggodásunk jó az a lekezelésre szíve rajta, ő biztos többet tud a helyzetről, viszont én sem fickantom le őt, mert nem ismer egy 36 éve működő zenekart nincs érdeklődési körében, oké, okay, de egy embertársunk szüleinek elvesztésének félelme rettegése sem lehet bulvár, főképpen azzal a felütéssel, hogy a nébi szó szerint rábeszélt az ügy kivizsgálására, hogy ne tudjon ilyen történni mással. A másik furaság a tömegtájékoztatás abban az országban, ahol nem engednek be újságírókat az egészségügyi intézményekbe, ott két és a magánhírszerzés fogja az oltási bizalmat kialakítani, például szervezője vagyok egy láncszűréses szobrász fesztiválnak a falu nép a terveink szerint megrendezése került volna a fesztivál, visszalépni kénytelen a folyó épp a is COVID-os vitte az idős nyugdíjasokat az oltásra, megdönbben, mondta el, hogy hullanak az idősek, mint a legyek az oltás után. Vagy az első, vagy a második viszi őket el, persze messzire jött ember, meg állítólag, de nem hazudik, miért tenné, vagy például az oltópontok, amelyek rosszul vannak menedzselve, és a tömegekkel találkozik az oltakozóban ilyen szó nincs is, eh, annak ez nem a bulvár, ha megkapja a vírust, és belehal. Mondok egy példát: ha ott a tudás, akkor a prof miért nem protestál hangosabban a tömeges tesztelés mellett? A világ legmagasabb halálozásait produkálják, hol a nemzeti tudomány is az, aki fölényesen leveri a sok halál lehetőségét. Egyébként körülbelül a Budapest óta vagyok Kejfej, Kejfej Jancsi hallgató, szeretem a körültekintő objektivitásra törekvő kérdésfeltevéseidet, és általában egyetértek minden féd outtal is. Csak így tovább, hallgatlak, és ha bármi másra is kíváncsi vagy, hív nyugodtan. Egy nem kísérlet ide a Kejfej Jancsi által apokaliptált hallgató, László M. Miksa, akit most föl is fogok hívni. Hánom, ó, igen, itt vagyok. Jó reggelt. Örülök, hogy hallak, és sajnálom az apropót. Amikor ugye ott tartunk, hogy a szüleidet beoltották, és tapasztaltad azt, amit tapasztaltál. Én nem vagyok a te Facebook követőd, és magát a Facebookot én egy ilyen kószálásra használom. valaki másra használja amikor ezt megírtad, és milyen célból tetted? Ugye az április 13-a, 14 óra, 24 perc. Hát, jó a kérdés. A kérdés mindenképpen, hát, hogy mondjam neked, azokban a hír viharokban, amiben élünk most, jelen pillanatban egy éve és két hónapja bezárva töltjük az életünket, így a morét, akik viszolnak azért ezt egész jól megoldani. de Jelenti a, a mi életünket, azért egy sokkal nagyobb ráfókuszálás, a hírekre történő ráfókuszálás jelent. Azt, hogy, hogy mi ugye minden Történjen a családon belül, hogy, az, hogy, hogy mindenki megúszta ezt a válság helyzetet, vagy ezt a perszt, amit okoz ez a vírus. Annak érdekében, mint ilyen, hogy mondjam ilyen, kereső családfőként, és különböző szülőféltőként, és különböző olyan gondolatokat kerjeztet az emberben, hogy, hogy sokkal jobban ráfigyeljen minden hírforrás. Oké, okay, rendben van, ennél konkrétabban el... kellek, hogy legyünk. Először is arra kérlek téged, hogy maga a történet hogyan derült ki, mit meséltek el neked a szüleid? A szüleim öt napon keresztül hát azt titkolták előle. Ugyanis tudták azt, hogy Tudták azt, hogyha, hogyha én ezt megtudom, akkor uh, valószínűleg, hogy azért csinálok le volt uh, De mindenképpen először próbáljuk meg valahogy uh, a bulvár értelmezni, mert én nekem valahol ez akasztott ki egy mély szakmai portban, amit hallgattam. És most már hát tényleg 25 éve vagyok hallgató, tehát uh, ilyen értelemben is uh, Azért elmondom neked. A bulvár az az, hogy 28 évvel ezelőtt te az első vadányban 27 által birtokolt buszt, megtoltad a Próti Sándor utca 5 hét előtt, segítve ezzel a beindulását. Ez egy bulvár hír, és én ezt mai napig is állás vagyok érte, hogy ezt megtetted. Beindult az autó, és tovább tudott működni a zenekar. Az, hogy, hogy a mi esetünk, hogyan futott át a bulváron, bulvársarton keresztül, ez egy szakmai, e, itt vagyis nem vitában, hanem egy ilyen tényvárt feltáró riportban e, nem tűnt annyira üzlésesnek. Különös tekintettel arra, hogy, hogy a szüleimmel e, kapcsolatos folyamatok, amit a kétféle vakcina e, okozhatott, abban a kapcsolatban, e, Buda Ernő professzorúr is, akinek csókolom a nyomát, de egyszerűen nem tud másképp fogalmazni, mint hogy nem tudok vállalni felelősséget abban a tekintetben, hogy mi lesz a kétféle vakcina beoltása után. Tehát Nagy valószínűséggel, de dolog. ő meg, rövidesen meg fog szólalni, és lesz arra módja, hogy kifejtse. Ugye itt arról van szó, hogy annak függvényében, hogy ki az, aki időttem, szerint a HVG-t idéztem, akkor 14-én, az Index föl is hívott téged, és kiegészítette, ezt tudományos publikációnak nevezni nem lehet. Ahhoz képest, amit egy amit egyébként olvas Duda Ernő, és amilyen megnyilvánulásokat tapasztal, ahhoz képest minősíthette ezt Bulvárnak, de még egyszer mondom nekem, nem dolgom, hogy ezt minősítsem, mert ő meg fogja tudni védeni azt, amit mondott. Én azt kérdezem tőled, hogy akkor... János, a... csak egy el, Duda Ernőt én védem meg. Tehát az a furcsa az egész képletben, hogy a dolgot kapta egy bizonyos tálalásban, amiben a kapott a felsehai De én védem meg a professzor urat mert valóban jelent pillanatban ott tartanak, hogy a folynak a kereszt kapcsolatban. Tehát az ő hozzáállása teljes mértékben követhető a, ezt ebben én a képben. Én, én, én... én inkább azt kérem számon az én bejegyzésemben, hogy jöttjál, hogy azt, hogyha nincsen arra protokoll, hogy megkülönböztethetőek legyenek arkánsak a, a vakcinák, addig, amíg nem tudjuk. Mert Gulyás Gergely 16-ai kormányinfóján azt hangzott el, amikor egy újságíró nagyon találóan rákérdezett a különböző kérdések között, hogy csak mi az álláspont a kereszt kapcsolatban. Gulyás Gergely, és itt most a hivatal, mert ez már nem a professzor része, hanem a hivatal része, úgy fogalmazott, hogy a keresztvaccinációt azért nem tartja életszerűnek, mert minden egyes vakcinát, bevizsgáltak darabonként, és annak hatás azért ez, nem értem, jobb, de nem, azért nem kell vizsgálni, és most ez a rényeg az egyik gondolatmenetnek, hogy az element is úgy. Fogalmaz, hogy azért nem kell vizsgálni a kereszt vakcinációt, mert jók a vakcináció. Én ezt értem, de, de elzerünk, nekem nem ott jöttem. kell, hogy azt értsen meg, hogy nekem keres sorvezető. A sorvezető részint, amit nyilatkoztál, részint, amit a Facebookra írtál, részint az a levél, amit nekem írtál. Abban Gulyás Gergeire nincs hivatkozás, viszont benne van a szövegben, hogy tévedésből kínaival oltották be. Az a kérdésem, és nem szeretném minimálisan se tönkretenni a kettőn kapcsolatát, de tudod nagyon jól, hogy hogy kérdezni. Honnan tudott te, az, hogy tévedésből oltották be? Ez kiderült a szüleid elmondása alapján? Vagy a te esetkövetésedből kiderült, hogy ez tévedés volt? Nagyon jó kérdés. Isteni kérdés. Egyen meg a húsodat. Én nagyon szeretem az ilyen kérdéseket. Ugyanis ez a lényege az egész dolognak. Egyrészt reszentően válságos állapotba kerültem. Két napom keresztül nem adottam amiatt, hogy én ezt egyáltalán a népiknél jelezdem el hogy ez megtörtént, mert egy kis térségről van szó, egy kis faluban végre fogtak lepkehálóval egy, egy öreg orvost, és ő próbálja ott tartani a frontot. Tehát lehet, hogy hosszú távon rosszabbat teszek egy bejelentéssel a mint minthogy azt mondja, hogy én most egy... Hát, nem, hát ez egy tévedés volt, hát ez, hagyjuk ezt, hát ez nem, ez nem kérdés. Ez ez honnan tudod? Honnan tudod, hogy neki egyébként abból a leírásból, ami rendelkezésére áll, vagy abból a szakmai tudatból, vagy az a szakmai hivatás ismeretből, vagy szakmai ismeretből, ami neki van, most éppen nem tudod erre hivatkozni, hiszen az egyébként e tekintetben nem a protokoll része, ne tudhatná azt, hogy ezt egyébként meg lehet tenni. Tehát ez egyértelmű, te ezt vele tisztáztad? Az, az orvos, aki beoltotta a szüleidet. Az orvossal nem tisztáztam, mert ezt az, a tényanyagot csak a szüleim elmondása alapján, és az ő általuk felmutatható papíron lévő információk Én ezt értem, ezt a szüleid, a szüleid tudták, levom. akkor a szüleid megkérdezték az orvostól, hogy ez most miért következik be, és miért nem ugyanazt kapják, mint amit előszörre? János, ez az életben úgy történt, hogy amikor erre, ki, erre ez kiderült egyáltalán, az le utólag volt. Ez, ez utólag volt, ahogy ő kint, és látták a ugye a kontraindikációnak a, uh -huh. az esőszeges uh, kimenetelét, és akkor olvasta el az édesanyám, hogy hát, hát ez itt erre nem modell, van nem finol És itt, itt uh, vált el az egész dolog egy, egy olyan, vagy, vagy vált, vált egy életszerű uh, dologá, és nem bulvára, és nem jóva, nem hanem egyszerűen az élet ott volt bennünk, hogy ők aztán az orvoshoz visszamentek, hogy hát mi nem ezt kaptunk. Uh -huh. És onnantól kezdve Fú, nagy baj van. Fú, fú, akkor megjelentek a, a lakáson is. Akkor éjszaka fölhívták még egy édes hogy konzultáltak különböző is és hogy, hogy, hogy ez, ez, ez. nem kell aggódni? Tehát a. Egy másodperc. Egy másodperc. Amikor őket fölkeresték, akkor ők már rosszul voltak, vagy az még azt megelőzően volt? Azt megelőzően uh -huh. volt. Ez a közvetlenül az oltás uh -huh. után, tehát. Azt, hogy én, én szakmai kérdésekben foglaljak állást, ezt nem vállal. Kik keresték fel őket? Hát az orvos és a nővét. Hát, hogy ők azt aztán utána tanúsítottak úgymond egy, egy, egy magasabb szintű figyelmet, a dolog iránt, és, és de ez nagyon sok kérdést vett fel. Önmagában iránt nagyon sok kérdést vett fel az, hogy ott a kis hogyan alakult az oltópont. Az első oltásnál Szinte senki nem volt, jó szervezettséget, jó, jó működő dolgokat láttak. A második egy hónapra rá már tömeget és, és követhetetlen esemény sorozatokat láttak. Ezért mondom azt, hogy a dolog az én beírásom alapvetően reformértékűnek kell, hogy mutatkozzon bárki által is akár a professzorát, úrát, akit imádok és, és nagyra vagy, vagy Inkább az, hogy a rendszer mit közöl és hogy mit próbál. Okay. A, az oltási bizalom az, az egy nagyon nagy szedett dolog. De, az nem csak kérdez, bírológusból kérdez, áll, kérdez, hanem, hanem folyamatokból áll. Végül is, akkor ezek szerint a, a dilemmát eldöntötted, fordultál a névighez. Eldöntöttem, és, és abból a te, abban a tekintetben is. Mert hogyha én mondjuk egy lelkiismeretes állampolgár vagyok, akkor eleve már az életszerűségét nézem a dolognak. Az a vakcina valakinél hiányozni fog. Tehát, hogyha ha én abból indulok ki, hogy nem kell vizsgálni a vakcinákat, kereszti vakcináció esetében, mert jók a vakcinák, akkor viszont az alapvető szituáció az az egy, hogy a, a protokoll nincs jól megoldva, mert nincs jól megkülönböztetve a rendszerben. de maga a, a születekére amit írtál, a, a Nébi szószényt rábeszélt téged az ügykivizsgálására? Valószínűleg ő vizsgálja ki, nem vagy te? Tettel föl. Igen, csak poletkozva, rizsázva, mert a, a a szituációban eh, le, tudom, hogy mi megy egy kis térségben. Tudom, hogy, hogy nincs orvos. Tudom, hogy, hogy lehet, hogy esetleg most éppen biológialak eh, nem megalapozott a félelmem, de lehet, hogy egyéb más tekintetben, mint ahogy felisztetted egy kérdéssel az előtt, hogy én honnan tudom azt, hogy az jó hiszenű, tehát hogy az egy tévedés alapján történt. Honnan tudom azt, hogy, hogy nem esetleg szánt szándékkal, mivel hogy most már a társadalom rangsorolja, a nem, nem én befolyásolom, nem te, nem, nem a, a közvélemény befolyásolja ezt. A társadalom igenis rangsorolja a különböző vakcinákat, és abban a helyzetben nem tudhatod azt. Tehát, hogy azért kell bejelenteni érzéseink, érzészen szerint, mert egyrészt az valahol hiányozhat az a vakcina, Kettő hogyha esetleg rossz hiszeneség van vezette, akkor arra is terülj a szint, mert nem biztos, hogy olyan jól viseli mindenki a kereszt mint a szüleim. És én ezt most mint a, a könnyézenei reküzenés, vagy, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Tehát, hogy a, a dolgot dologban igenis bele kell olvasni. Mint ahogy te éppen különböző vírus kapcsolatos diszertációkat, vagy egyéb más tanulmányokat olvasol, ezért nekünk ö, ugyanúgy benne van az életünk, hogy minden egyes nap elolvassuk a, a számunkra hitelt okay, az akkor illetve a mechanizmokban, amit alakít a, a kormány, abban is látjuk az összeszügyéseket. Mennyi gazdaságmentés, mennyi az, amely, az amelyiket a vírus védekezésre utal. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez egy rohadt mátrix, amit, amit én, mint ö, a, a ladánybele csapatnak a, a frontembere Nehezen okay. látok át, köz, közbe de hallgatunk Közbe kell, hogy szólják, meg, meg kell, hogy kérdezzem tőled, hogy a szlávikkal való kapcsolatfelvétel hogy jött létre, illetőleg, hogy mit mondott? Egy ismerősen keresztül, és, és maximálisan csak annyit, amit leírtam neked az e-mailben, amit nem gondoltam, hogy nyilvánosságra hozod, de hát neked írtam, úgyhogy teljesen jó, illetve még felhívom a figyelmet a az egész újvár folyamatnak az egyetlen aspektusával, ami nagyon fontos. Én azért kértem mindenkitől, hogy nem nyilatkozom a dologban, csak olvassák el, hogy és értelmezik azt, amit leírtam a Facebook bejegyzésben, inkább annyit akartam előrni, hogy mindenki figyeljen oda a saját vakcinájára, hogy hogyan adják el. Ennek valaki örült, gondolom, az egészségügyi dolgozók nem annyira, mert ez egy további ö, odafigyelést kíván, de valaki kifejezetten örül, hogy, hogy ennyire tudatosak a, akik, és segítenek esetleg egy protokoláris hiba, vagy rés betömésében maguk a paciensek, akik oda mennek, hogy is megkérdezik, hogy nem, itt tattam, igen, igen ez, az, ez az a vakcina, ez az, amit ért, érted már, amely, most, amit én el akartam érni az egész Uh, amit ugye írsz, hogy mondok egy példát, hogy ott a tudás, akkor a professzor miért nem protestál hangosabban a tömeges tesztelés mellett a világ leg uh, um, ugye uh, itt ugye kölcsönösen van azért hibáztatás, mert kölcsönösen van egymás figyelmének a felhívása arra, hogy ki mivel foglalkozzon. Egyebek között az én áldásos tevékenységem kapcsán is a professzor ugye olyan helyzetbe került, hogy a szakmai véleményének az elmondása következtében olyan politikai mezőbe csöppent, és kapott a nyakába olyasmit, mint amit te kaptál tőlem, vagy itt a, a riport kapcsán a, a a bulvár kapcsán, és azt ugye, te a bulvárt rosszul, ő meg azt tűri rosszul, hogyha őt olyan politikai nézetekkel hozzák e, rokonságba, amelyeket ő egyáltalán nem rokonít magával, csak az eljárást tartja helyesnek. Ezt, ezt most képzeld el, hogy mi, akik se politikailag nem akarunk elköteleződni, se Biológiailag nem akarunk állást foglalni, mint ahogy a professzor úr állást a kereszt kapcsolatban, vagy a kereszt kapcsolatban. De mi is végig végigéljük ezt, hogy, akkor, hogy a kétféle közvésforma arra utaltam a bejegyzésemben, hogy egy párhuzamos valóságot épít ki bizonyos oldal, és egy másik oldalon de egy másik fajta valóságot. És ez még különösen nehézé teszi minden egyes ilyen vakcinával, vírussal, gazdasági védekezéssel, különböző ilyen típusú dolgokkal, de az egy ilyen szintén is rettentően bonyol, bonyolultá teszi a, a helyzetnek a megítélését. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Evel együtt azt kérem tőled, nem befejezve, E, azt, amit elkezdtünk, hogy légy szíves, hallgass meg, hogy hogyan reagáld Uda, professzor, és miután nem akarok ebből egy e, hólabdát csinálni, ha te úgy gondolod, és ezt én rád bízom, hogy az ő megszólalása után neked van még egy megszólalásod, akkor a szüleid e, okán természetesen ez rendelkezésedre áll. Én nem foglak felhívni csak akkor, hogyha küldesz egy SMS-t, hogy megszólalnék, e, zárásképpen pedig természetesen meg kell, hogy kérdezem, hogy hogy vannak a szüleid a Köszönöm szépen a kérdéseket. Hullámzóan tehát hol előtörnek ezek a, a, a tünetek, hol pedig alább hagynak, és uh, Duda professzorral kapcsolatban pedig szerintem az ő megkérdezőtése nem lesz nagyon-nagyon távol az enyém. Azt tartjuk, tartjuk. Várjuk meg, hogy te mert, akarsz mert... még egyszer megszólalni, azt arra kérlek, hogy akkor ezt majd döntsd el menet közben, ezt előre ne találjuk ki. Ugyanakkor azt kérdezném még tőled, hogy az eset tanulságaképpen tervezede azt, hogy két hét múlva elviszed a szüleidet egy olyan laboratóriumba, ahol ellenanyagot keresnek, mondván, hogy derüljön ki, hogy ez a két különböző oltás mire volt képes. Annyira jó kérdéseket teszel, hogy elképesszően a neharagudt, nem akarlak így nagyon, ö, ö, tisztára és nagyon fényesre, de, de ez tényleg jó, mert a nép is pont ezt akartam elérni. Hogy ők kapjanak egy nagyobb figyelmet, és ezzel úgymond a tudományt is tudják szolgálni az adott szituációban, hogyha esetleg nem, hogy valaki így jár, hanem majd késődiek folyamán ő, hogyan reagál a szervezeten, milyen szókat választ ki, hogyan, hogy átveszi a, a folyadékot. Tehát, hogy ezekkel legyen tapasztalat, és én inkább ilyen irányból közelítettem meg a dolgot. Ö, a professzor pedig ö, szerintem egy tök. De hiteles forrás, és, és, és azt hiszem, hogy, hogy ez a lényeg az egész dologban, hogy valahol inkább a rendszerben kell keresni az én problémámat okay, de nem válaszoltál a kérdésre? elviszed el őket, vagy sem? Én ma, a mai nap folyamán vagyok az a szerencsés, aki fél egykor az első vakcinát megkapja. Minden ilyen protokoll betartok én is, ami nem a kérdésre válaszolsz, az azt kérdezem, hogy a szüleidet el e vinni ilyen ellenanyagmérésre? Az ellenanyagmérést azt én ki fogom járni, mert mi napi kapcsolatban vagyunk, tehát hogy minden olyan folyamatról, amit vele, velük ugye fognak végezni, legyen az labor, legyen az ellenanyag vizsgálat, legyen az... Apropó én rá akartam kérdezni, hogy a kedveset, ö, ö, de hogy áll ez a dolog, de ez majd magán de ezt a függetlenül... De a de Hát igen vagy egy hölgyismerése, de ettől függetlenül én is úgy gondolom, hogy ezekre kell odafigyelnünk. Az ellenanyag termelődése tegnap egy nagyon jó szábi interjút láttam a CINOTAN vakcinának a, a hatásmechanizmusáról is, hogy kiváltotta az ellenanyagot. Ugye és itt vannak a cikkek, amik naponta jelennek meg, vagy a vérőképeződésről, vagy az elemanyag nem termelőzésétől, a harmadik vakcina beadásáról. Tehát, hogy itt, itt sok minden egy kicsit illekteti a valóságot és a, a, a hogy mondjam, a, a realitást, de egy egyik se lehet bulvár egy COVID idején. Hiszem, hogy a Jó, akkor tehát arra kérlek téged, hogyha Netán úgy érzed, hogy van megszólalni valód, akkor létszerűs egy Köszönöm a rendelkezésre állás, sajnálom az aprókot. Nagyon-nagyon örülök. De ne köszönjük. legyél ezt sem küldeni. Köszönöm szépen. Never sure how or why Before the war and the tidal wave It goes on, it's true How the world has changed And I was learning how to change with you We saw the grief in you You're a good guy, jó reggelt kívánok, köszönöm a rendelkezésre állást. Én komolynak gondolom ezt a szituációt, ahol gondoltam azt is, amikor önt megnyilvánulásai alapján úgy akarták politikai mezőbe vonni, amilyen módon én egyáltalán nem tettem volna lehetővé, de nem rajta múlott. Valahol azt olvastam, pontosan mondva, pontosan tudom, hogy hol olvastam, csak nem találtam meg végül is a nyomát, hogy egy valamikori törshalgatóm HG Ért Hont Andrásnak, aki meglehet kritikával figyeli önt és az én beszélgetésemet, de ebből ön a fontosabb, hogy önnek lett volna egy olyan megnyilatkozása, de még egyszer mondom, nem találtam meg a helyét, hogy ön volt Karikó Katalin fűnöke, és önök valami konfliktusba kerültek, aminek következtében a rövidebbet a karikó Katalin húzta, vagy ez már a népmesel szintje, ami az ön személyével és a vakcinával kapcsolatban elindult? Ez pont Andrásnak a... Nem sikerült. Először azt kérdezem öntől, meglehetősen távolról közelítve, hogy ön rendszeresen megszólalt ezt megelőzően is a médiában, de ennyire rendszeresen nem, ilyen sokszor nem, és ennyire különböző aspektusból nem kérdezték öntől azt, hogy mit kell tenni. Saját magának alkototta -e az elmúlt hónapokban protokollt, hogy mit vállal el, és mit nem és ha vállalt és tett ilyen protokollt, vagy létrehozott, akkor meg tudott-e neki felelni, vagy egyszerűen önben az a tudományos ember szunnyad, aki életkorától teljesen függetlenül, mint tudjuk fiatalember, úgy dönt, hogy minden megkeresésre válaszol, mert ebben a szituációban nem tehet különbséget, ahogy egyébként az operatív törzs, vagy adott esetben Szlávik János főnöksége, igenis különbséget tesz megkeresés és megkeresés között, a nem bulóját mondom én. Mi az ön hozzáállása ehhez? Hát alapvetően még az elején mindenkit figyelmeztettem arra, hogy amikor én még aktív kutató voltam, akkor erről a vírusról senki nem tudott. Tehát én ezzel a vírussal soha egyetlen egy kísérletet sem végeztem. Amit én erről tudok, az bárki a tudományos szakirodalomban közlállható. ...ennek a Bródi Sándor utca 5-7 által rám szorított protokolljából. Én ettől viszonylag gyorsan eltértem, hogy ezt jól vagy rosszul tettem, ez egy másik kérdés. Ez csak annyiban tartozik ide, hogy miután az operatív törzs, amelyik elvileg hivatott lenne arra, hogy minden olyan kérdést, ami egyébként az embereket foglalkoztatja, beleértve a sajtót, a nagy érdemét megválaszoljon, ami természetesen fizikailag lehetetlen, de azért a fizikai lehetetlenség és a amit ma végeznek, egy elég széles spektrum marad, amit az zongorázni tudnék, nem ülnék itt. Ennek következtében a sajtó a legkülönbözőbb szakértőkhez vagy szakértőnek hit emberekhez fordult, és ebből adódóan Hát amit ön kakofóniának nevez, maradjunk akkor a kakofóniánál, pillanatok alatt létrejött. Ez létrejött akkor is, már amikor az első periódusban valójában mindenki megijedde, nem volt mitől félni. Hát még most, amikor meg is ijednek, meg félnek is, mindenki másféleképpen, de minden esetre azért a farkas most már itt van, nem pedig csak a híre van a közelünkben. Ön mit gondol arról, hogy mire ez a kakofónia kialakult, addigra már nem volt mit tenni a tekintetben, hogy ez a kakofónia lecsendesíthető legyen? Hiszen abban az esetben már, amikor a tudomány emberei mondtak egymásnak ellent, a immunitással, a nyitással és hadna a kínai vakcinával kapcsolatban, akkor azt már ön is láthatta, hogy itt már nem a laikusokkal vitatkoznak, itt már egy olyan kakofónia van, amely ennél sokkal szélesebb területen nyilvánul meg, és amelyek az emberek, és ami az embereket olyan mértékben fogalkoztatja, a mértékben egyébként foglalkoztatja őket, hogy életben szeretnének maradni, ők, illetőleg a hozzátartozóik, és már lassan nem tudják, hogy kihez forduljanak információért, mert az emberek ugye alapvetően mindig ahhoz fordulnak információért, aki őket valami olyan dologban biztatja, amiben ő reménykedni szeretne. Ezt gondolom, ön is tapasztaltam. Hát én nekem az a tapasztalatom, hogy ha szakértőket kérdezik meg, akkor a szakértők nagyon ritkán mondanak egymásnak ellen. Tehát ugye előfordult az, hogy egyszer minket, mint virológusokat ugye Rusvai doktorral, meg Pécséknél a kiváló szakemberrel. Semmit nem mondtunk ellent egymásnak. Tehát én azt hiszem, hogy a virológusok között elég nagyfokú egyetértés van. A járványtanasok között elég nagyfokú egyetértés van. De olyankor azért föláll, hogy is mondjam most, ha nem merem azt, hogy a hátommal a szörbe, de, de elég hülye dolognak érzem azt, hogy az újságban megjelenik, hogy a miniszterelnök összeült, több járványtani szakemberrel, hogy megbeszélje, hogy hogy legyen a nyitás, vagy hogy ne legyen a nyitás. Ott van a fényképen 5-6 eh, akadémikus, és ezek közül egyik sem eh, járványtani szakember. Tehát nyilvánvaló, hogy eh, nagyon sok értelmes dolgot tud mondani egy kardiológus, vagy egy belgyógyász, de hát nem járványtani szakember hogyha járványtanról van szó, akkor járványtanászokat kell megkérdezni. Ez egy másik tudomány. Köszönöm szépen, csak közben arra kértem itt a technikai személyzetet, hogy hívják fel a figyelmemet arra, hogyha neten a stream kimarad, mert azért az önnel folytatott beszélgetése olyan, amiből két vagy három perc eh, pótolhatatlanul, vagy pótolhat, tehát hogy kihagyható, eh, mert hogy volt olyan eh, stream, amiből kimaradt Hát, térjünk át magára a konkrét esetre. Ő mennyire számol azzal, hogy az önnel folytatott beszélgetésben eh, konkrét érintett, megbántódhat, ha egyébként a műsorvezető, mint ebben az esetben én, egy olyan hírt állal önnek, amit egyébként a magyar sajtó lehetővé tett, hogy... Eh, Beszéljenek róla, de a rá való hivatkozás adott esetben az információ első tulajdonosát sértheti. Tehát érzékel, hogy mondjam, tehát miközben ön tudomány embereként látja azt, amit lát, vajon közben a közvetlen érintetnek a vívódását mennyire éli meg? Egyébként én nem várom el öntől, hogy élje meg, különös tekintettel arra, hogy ebben a konkrét esetben két különböző vakcinát kapott, mint utólag kiderült tényleg tévedésből, utána Nébik arra az illető gyermekeit vagy gyermekét, hogy járjon el, maga az orvos is felkereste, és érdeklődött az állapota felől, amely ugye homlok egyenest az ellenkezőjét mondja, mint amit ön mondott, hogy egyébként a vakcinák felcserélhetők, hogy milyen módon annak adott esetben lehet, hogy sokkal részletesebb magyarázatát kellett volna adni, tehát még miatt hibáztatnám önt, azért ezt igen egyszerűen nem valósítom meg, és közben, amikor ez egy hírnek minőszerűen az ön szájából, és úgy beszél róla, hogy beszél, abban az idős szüleit ért könnyű zenész azt érzi, hogy ő le van becsmérelve a műsorvezető és az által megszólított professzor által is. Ja, értem, végre leesett a tampó. Hát nézd, a helyzet az, hogy itt szó nem volt arról, hogy meg kívántam volna bánti, bántani bárkit. E, egyszerűen arról van szó, hogy abból, amit az illető megnyilvánult, abból én nem, azt, nem elsősorban nem azt éreztem, hogy milyen aggodalom csenki a szavaiból a szülei iránt, hanem azt éreztem, hogy ő vádaskodik, hogy valakik aljas módon merényletet követtek el az ő szülei ellen, ami hát, természetesen nem volt igaz. Ami, ami igaz, még ez sem zavart volna különösebben, hogyha ha nem egyből, hát jó, szóval komplikált a helyzet. Az, hogy a szülei miatt aggódik, ezt tökéletesen meg tudom érteni. Azt, hogy ilyenkor azonnal már eh, eh, legszívesebben lecsukatná az orvost, ez eh, számomra elfogadhatatlan meg kell, hogy egy pillanatra. Egy nagyon fontos dolognál. Ön azt mondta, hogy a vakcinák egymással felcserélhetők. Ha pontatlanul fogalmazok, kérem javítson ki. Ez ja, tökéletesen így van. Az immunológiában ennek... Oké, okay, rendben van. Most egy átmenetleg átmegyek ilyen ügyészbe, tehát így, vagy bíróba, tehát hogy arra kérem, hogy a kérdésre válaszoljon, cserimény sem leszek hosszú. Azt kérdezem öntől, hogy önnek van-e tudomása arról, hogy az a tudományos tétel, amelyet ön megfogalmazott, része az oltási protokollnak? Az oltási protokollnak bizonyos országokban igen, másokban nem. Nálunk része vagy sem? Nálunk nem. Ebből adódóan, hogyha valaki megteszi azt, amit ön nem lát gondnak, de közben nem a protokoll része, akkor az egy olyan szituációt hoz létre, hogy szabályszerűnek nem mondható. Szabály ellenesnek se mondható, de talán inkább szabály ellenesnek érzékeli mégis a közvélemény, független attól, hogy ön tudományosan ezt nem látja igazoltnak. Mennyire fogalmazok pontatlanul? Néha azt helyes a fogalmazás. Egy olyan kérdést teszek föl, amire ön nem tudja a választ, de meg kell, hogy kérdezzem. Önnek van sejtése arról, hogy ez miért nem lett hazai protokoll? Hát hogy ne? Két oka van. Az egyik oka az, hogy ez az administráció szempontjából nyilvánvaló bonyodalmat jelent. Tehát, hogyha majd azokat a bizonyos ilyen oltási kártyákat, most nem arról beszélek, ami jelenleg forgalomban van, hanem amelyik majd tényleg ilyen útevérként szolgálhat. Hát a nyilvánvalóan bonyolultabb azt beírni, hogy kétféle oltást kapott valaki, mint sokkal egyszerűbb azt, hogy egyel beoltották. A, a másik oka hát nyilvánvalóan az, hogy, hogy Hát a bevett szokás ugye az, hogy kétszer ugyanazzal a, a, az oltóanyaggal oltanak valakit. De, de nem látok semmiféle indokot, a tudományos indokot azon túl, hogy azok a cégek, amelyek, és hát ez a, igazán a lényeges dolog, hogy azok a cégek, amelyek előállították ezeket az oltóanyagokat, ezek dollár 100 milliókat költöttek arra, hogy több tízezer emberen klinikai kipróbálást végezzenek, és mérhetetlen tömeg tudományos adatot összegyűjtsenek, amivel bizonyítják, hogy az ő oltásuk az, az hatásos és veszélytelen. Tehát nyilvánvalóan ezek a cégek nem örülnek annak, Hogyha én nem pontosan úgy használom fel az állatokat. Ez, tökéletes, ez, tökéletes, ez tökéletesen A ahogy ők javasolják. Igen. igen, igen. Ezért én értékelem is a bátorságát, hogy ön ezzel együtt megkockáztatta azt a kijelentést, amit megkockáztatott. Mármint, hogy elmondta, nem a tekintetben kockázatot, hogy ön ezt tudományosan igazoltnak véli. Azt kérdezem öntől, hogy mit kezd avval emberileg, és elnézést, hogy ugrálok, mert ugye a tudomány és az emberi, az két különböző dolog, de ezzel együtt ugye avval szembesül a történet olvasója, hogy a két idős ember a második oltás után napokkal nem jól lesz. Ez lehet összefüggésben azzal is egyébként, hogy megkapták a második oltást, és lehet azzal is összefüggésben, hogy két különböző oltást kaptak, ám amikor utólag rájön a két idős ember, még aznap, amikor beoltották őket, hogy két különböző oltást kaptak, akkor lehetséges, hogy nincs kvázi pánikreakció, de amikor nem jól lesznek, akkor úgy keresi őket fel az orvos, aki egyébként beoltotta őket, ahogy egyébként más pacienseit nem. Magyarul ő saját iniciatívából, talán a Nébih iniciatívájából, részint a hozzátartozó a Nébih iniciatívájából, ahogy elmondta, azt érzékelik, hogy ők valamit rosszul tettek, miközben egyébként Duda Ernő azt mondja, hogy nem tették rosszul, csak az a helyzet, hogy Duda Ernő egyelőre nem része a Nébih protokolljának. Ezzel mit kezd? Nem tudom. Tehát egész egyszerűen lelkiismeret furdalása, vagy nem tudom, mi a jó kifejezés lesz az orvosnak, aki elkezd aggódni amiatt, amiről ön egyébként azt mondaná, hogy nincs oka aggódni, hiszen az a nem lét, az a hány inger, az a hasmenés, amit a beoltottak tanúsítanak, az ugyanannyira lehet, illetve nem is ugyanannyira, az az oltás következménye amit legfeljebb mennyiségleg befolyásol a két különböző oltást, de ennek klasszikus értelemben nincs jelentősége. Az orvos mégse ezt éli meg, a nébik mégse ezt éli meg, hanem az ellenkezőjére biztatja részint a hozzátartozót, részint az orvos rohanvást időskora dacára felkeresi a betegeit vagy a pacienseit. Az a helyzet, hogy 1967 óta Oktatok orvostan hallgatókat. Ezek során, az évek során rengeteg zseniális fiatallal és rengeteg, hogy mondjam, korlátozott képességű hallgatóval volt dolgom. Ezekből rengeteg sok orvos lett, és nyilvánvalóan, hogy attól, hogy valaki elvégezte az egyetemet, esetleg kitűnő jegyekkel, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő belőle profi szinten egy kitűnő és nagyon jól felkészült orvos lett. Tehát egy orvosnak tisztába kellene lenni a heteroló prime boost fogalommal, hogy ha két különböző oltással ugyanazt az antigén beviszem, akkor az tökéletesen megfelelő. Tehát egy orvosnak nem kellene attól kétségbe esni, hogy ő kétféle oltással oltott be egy beteget. Mert ő ki kellene tudni a immunológiai ismeretei alapján, ha valaha tanult immunológiát, mert egyébként nem biztos, hogy 20-30 évvel ezelőtt színvonalas immunológiát ott mindegyik orvosegyetemen. De az is lehet, hogy azóta elfelejtette, az is lehet, hogy nem követi, a tudománynak a fejlődését, minden esetre eh, az, hogy ő nem tudja, hogy ez nem jelent problémát, az az egyik dolog, a másik pedig az, hogy attól, hogy valakinek hasmenése van, ezt összefüggésbe hozni a oltással, hát legalábbis eléggé bizarr gondoltadással. Két kérdésem maradt, vagy legalábbis most úgy gondolom, azt írja a a hozzátartozó fiú, mondok egy példát, hogy ott a tudásakor a prof méltűen protestál hangosabban a tömeges tesztelés mellett a világ legbanalára. Azt kérdezem öntől, hogy ebben a folyamatban, amely az elmúlt időben jött létre, és ami abból adódik, hogy önt számosan megkeresik, én biztos, hogy számos alkalommal megkerestem, de mások is, és rendelkezésre áll, valamilyen módon is próbálták-e bevonni a tájkoztatásba a központi tájkoztatásba, illetőleg ön gondolta -e valaha is arra, hogy ön vegye föl a kapcsolatot a központi tájékoztatással, az operatív törzsel annak érdekében, hogy azok az anomáliák, vagy azok a különbségek, aminek kapcsán önt felkeresi, kisebb számban legyenek jelen? Nem. Öh. Engem nem kerestek meg, én néhány levelet írtam, amelyek hát elvesztek a, az internetnek a budraiban. Ennél többet én nem kívántam bűződni, tehát én nem érzem úgy, hogy a, a törznek feltétlenül szüksége van az én ötleteimre, és nyilvánvalóan, hogy... Van ott elég szakember ahhoz, hogy, hogy, hogy megoldják a, a felmerülő problémákat. Végül azt szeretném öntől megkérni, hogy ismételjük el egy részét a beszélgetésnek, mert volt egy két vagy három perces kimaradás, ami pont akkor jött létre, amikor arról volt szó, hogy egy hajdan volt, vagy elegi hallgatom egy ilyen történetet osztott meg az ön képpen. Hont Andrással, amiben arról volt szó, hogy önnek lett volna valami olyan konfliktus a Karikó Katalinnal, amiből ő volna rövidebbet, és amire ön válaszolt, de amit válaszolt, az a stream eh, hibája folytán az adásból kimaradt. Eh, hogy Hont András mit írt le? Én Ugyan felkérten őt, hogy, hogy írjon egy bocsánatkérő levelet, mert szülyességet állított. Karikó Katalin dolgozott az én laboratóriumban, közös cikkünk van, nagyon jó kapcsolat volt közöttünk és van közöttünk a mai napig is, rendszeres kapcsolatban állunk, és talán a barátinál egy kicsit közelebbi kapcsolatban közöttünk. Tehát ez, amiket Hont András leírt, hogy mi szerint én, először is én nem voltam a főnöke a Katinak, ő egy másik intézetben dolgozott, mint én, de az én laboromban egy darabig dolgozott, amikor éppen a főnöke már kiment Amerikába. Nagyon eredményesen dolgoztunk, és és hát nem tudom, mit mondjak még ezzel kapcsolatban, tehát nem voltam abban a pozícióban, hogy én kirugassam őt, amellett a világon semmiféle indok nem lett volna arra, hogy őt kirugassam, mert még egyszer hangsúlyozom, nagyon eredményes munkát végeztünk. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy egy, egy, egy agyszülemény volt az, amit mondtam rás leírt. Én felajánlottam László E Miksának, hogy a miketünk beszélgetésében jelezze, ha ő egyébként valamilyen módon reflektálni akar a miketünk beszélgetésére, de nem jelezte. Szeretném megköszönni a rendelkezésre állását, és őszintén remélem, hogy a további beszélgetéseink, amelyek lesznek, azok immáron ismét kizárólag szigorúan a tudományos e, tételekre vonatkozzanak, független attól, hogy mi emberek ezt aztán e, társadalomtudományi szinten, vagy inkább a hétköznapi szinten ezt másféleképpen tudjuk lebontani. Remélem nem rontottam el egy 8 nyolcasnál nagyobb mértékben a reggeli, de a nyolcas is nagyon sok lenne. Eh, hát jobban örültem volna, hogyha tudom, erről beszéltünk volna. De, tiszt, de tisztáztuk, hogy erről fogunk beszélni, tehát ő tudta, hogy ez lesz. Tisztáztuk, hogy eh, a legjel... hát, Nem, hát erre nem voltam igazán felkészülve, én nem gondoltam, hogy országos ügy lesz abból, hogy, hogy én nekem mi a véleményem. Egy. Na mindegy. Ugye abval kell szembenéznie, hogy... Azok a dolgok, amelyeket ön mond, azok mindenkinél egyéni szinten másféleképpen bomlanak le. És amikor ön mond valamit adott esetben két vakcinának az egymás melletti hasznosulásáról, azt, azt követően olyan hétköznapi történetek követik, amelyben egy ilyen beszélgetést. Egy ilyen hosszú levél követett, és én azt nem engedhettem meg magamnak, hogy ezt figyelmen kívül hagyjam. Önnek ezért is küldtem el a levelet, ezért is tartottam fontosnak azt, hogy visszatérjünk rá. Nem hinném, hogy helyzetet hoztam létre, hiszen tisztáztuk azt, hogy, hogy ennek a múltkori beszélgetésnek a visszhangja fogja alapvetően képezni ennek a beszélgetésnek a tárgyát, éppen abból, annak érdekében, hogy újabb hasonló beszélgetésnek kelljen folytatni, ez a történet pedig többé-kevésbé talán többé elvarható legyen. Elnézést, hogyha ezzel együtt félreértést okoztam volna. Jó, hát semmi gond. Csak eh, még egyszer azt mondom, hogy, hogy nem hiszem, hogy ez a eh, mostani beszélgetés ez olyan nagyon föl az átlag hallgatónak a Ez majd ki fog derülni, ezt én nem tudom eldönteni, lehet, hogy így lesz, lehet, hogy úgy, még egyszer nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Eh, viszont, viszont hallásra. Viszont hallásra. Emlékeznek nem, Nemes Gábornál szoktam elmondani, hogy az elköszönésnek a módja az milyen mértékben árul el valamit a nyilatkozó hangulatáról. Duda Ernő nem volt igazán lelkes, és akkor nagyon eufémisztikusan fejeztem ki magam. Ha gondolják, akkor 061 ha nem gondolják, akkor zene lesz. Figyelek, ha van mire. Sem a Délpesti Centrum Kórház, sem Fodor Attila nem válaszoltak. Igaz, hogy vasárnap küldtem a levelet, uh, Szlávék János tájékoztattam arról, hogy nem kapott engedélyt. Ő erre reagált, a levéltitokból adódóan ezt a reakciót már nem osztanám meg önökkel. Én alapvetően senkinek nem akarok rosszat, ha maga a műsor érdekeket sért. Hát lelkem rajta, én annyiban... Tiszta lelkismerettel teszem, hogy erről a feleket előtte tájékoztattam. Ahogy Duda Ernő is tisztában volt azzal, hogy a mai beszélgetés miről szól. László -e még sem nem jelezte, hogy reflektálni akar. Az elkövetkezendő 18 percben az történik, amit önök lehetővé tesznek, ha nem telefonálnak, akkor állabár és különböző zenekarai fognak itten zenélni. Ma 2021. április 19-én, hétfőn 8 óra 43 perctől 061 111 a stream kimaradásaért elnézést kérek, de ahol semmi közöm nincs, a többieket pedig arra kérem, hogy erről tájékoztassanak, mert az nagyon szerencsétlen, hogy erről a hallgatóim és a nézőim tájékoztatnak, úgyhogy Ádám arra kéne benneteket, hogy akár a műsor megzavarásával párhuzamosan ezt tegyétek meg, mert... Az alapvetően befolyásolja egy beszélgetésnek a fokhatóságát. Azt írta László, még se nekem tízes kellen tízes, köszönöm, refeleállok, ha lesz a szüleivel kapcsolatos történés. Jó reggelt! Őreget. Ha másszer nem volt jó a beszélgetés, nekem arra nagyon jó volt, hogy, hogy most hallottam professzor azt, hogy, hogy mit gondol Karikó Katalin-ról, és még mindig valatban nem sajnos egy kis azt, hogy mit mondaná erre Karikó Katalin, mert azt gondolom, ez egy nagyon méltatlan mind a kettőükre nézve az egész. De azt sem tudom, hogy ez hogy jött létre az ellenkezője? Hát, hogy a, hogy, hát ahogy elmond a professzor hogy volt de az az, hogy hogy Karikó Katalin tökirúgatza. Tehát akkor ne haragudj nem a hóntantrásnak van ez ügyben dolga. Miért marad benned kétség, hogyha két oldalról cáfolják? Hát én nem tudom, hogy Karikó De miért kéne el, neki az cáfolni az... azt, ami egyébként nem igaz? Tehát azért vegyed azt, nem, nem nem rendben, ez hogy hogy itt jelenleg járvány van. Tehát hogyha valaki uh -huh. hülyeségeket ír, és egyáltalán nem reagálnak rá, én azt is megértem. Ah, oké, rendben van, nagyon jó volt ezt nekem hallani, mert azt gondolom, okay. hogy miért adtan az egész, és legyen így. Igen. Van egy pár ebben a történetben. Hozzátéve, hogy nem győzöm hangoztatni, hogy Szlávik János nem önszántából nem volt itt jelen. Lávék János mellett nem is virológusok hada, de azért tudnék még sorolni olyan embereket, akik szintén nem kaptak engedélyt, mindenféle indoklás nélkül, miközben egyébként maga személy, akikkel felvettem a kapcsolatot, jelezték, hogy szívesen megszólalnak a műsoromban, majd ezt nem tehette lehetővé, hol az operatív törzs, hol valami operatív törzshöz tartozó, nem tudom micsoda. A nem jóját. 061 -168. Nem tudom, mekkora élet van a 168-szor a Facebook oldalán. megmondom őszintén, nem is nagyon foglalkoztat, de ha ott például nagy élet van, akkor azt átköltöztethetnék ide. Megnézem, hogy hányan vannak, nem az, hogy mit írtak. Könyvébe, az elmúlt héttel kapcsolatban nem kerülne neve. Minden esetre az első 15-ben, majd elmondom őket, talán holnap négy olyan hír került, amit vagy a Kejfej Jancsi hozott létre, vagy a Kejfej Jancsi műsorához kapcsolódta közvetlenül. 061-911-168 Figyelek, ha van mire. Jó napot kívánok! Azt szeretném csak mondani, hogy valószínűleg ennek a tilalomnak, hogy itt igazi szakemberek komolyan véleményt hoztanak. Megmondhassák, hogy tulajdonképpen mi a helyzet, ennek a hiánya, okozhatja az előbbi vitának Ezzel a kialakulását. Óvatosan kell bánni a mert a helyzet az, hogy ezek az emberek máshol nyilatkozhatnak. Nálam nem nyilatkozhatnak. Meg annyi csatornán hallhatja őket, és nem kizárólag az állami csatornákon, az ATV-ben is voltak. Hozzám nem engedték el őket. Én ebből nem vonok le messzeben a következtetés, mert nem vagyok már abban a korban, amikor üldözési mániám lenne. Lehet, hogy a következő második gyerekkoromban, ami apá Szerintem már nem egy szép gyerekkor utol fog érni. Én csak azt tudom mondani önnek, hogy ebben a műsorban önnek, én ezekkel a szakemberekkel, akik közül egyet ma megneveztem, nem tudok szolgálni, és így valamiből kimaradunk, ugyanezek az emberek máshol más kérdésre válaszolhatnak. Hát, hogy én mit tudok, amiért... Amilyet... Ez az, hogy más kérdésekre... Nem. Ehhez nem tudok, tehát hogy értse ér meg, hogy ezt a szerénységem tiltja, hogy ebbe bármit is mondja. Persze, hogy értem, de csak az, hogy hát, ha azt kérdezik tőle, amire válaszolhat, az is más, de ha azt kérdezik mondom. tőle, amire kíváncsi az ember. Hogy jövök én ahhoz, hogy az ATV-t kritizálni, Meriem? To open up your Holnap már egész biztos, hogy lesz Elsimor László, lesz Tócsaba és lesz Zúlya Katarova, hogy lesz -e még bárki más, azt a nap folyamán eldöntöm. But 061 egy 168 Még hát ezekkel a leveleimmel, amit részint Fodar Attilának, részint pedig a főigazgatónak írtam, azt gondolom, hogy a saját velük kapcsolatos jövőmet nem jó módon építem, vagy egyáltalán lehet jó módon építeni. Elolvasom, mit írtam. A főigazgatónak azt írtam, tisztelt főigazgatóról, kérem öncsön tiszta vizet a poárba, mint a slábi János főrvössal SMS-ben tisztázta, milyen módon szólaltathatom meg. Fodor Attila arról tájékoztatott, hogy a főrvövös úr elfoglaltsága nem teszi lehető, hogy interjú alanyom lehessen, amit eszi és -e soha nem jelzett felém. Mit látok rosszul, ha Fodor magatartásában nem a kommunikációs igazgatót, hanem a cenzort látom, a János és egy telefonszám. Természetesen írtam Fodor Attilának, tisztelt uram. Mivel e-mailen feladás előtt egyeztettem Reménybeli alanyomban Anélkül, hogy neki bármi problémát jelentsek, engedje meg, hogy erős kétségemnek adjak hangot. Remélem nem esett túlzásba, ha önben inkább látok cenzort, mint kommunikációs igazgatót, ennek műsoromban hangot is adok. Szép hétvégét, Fiala János. Ezt hát még pénteken kellett, hogy írjam. De lehet, hogy tegnap írtam, nem tudom. Minden esetre nem ma. Jön a zárózene. A zárózene addig zárózene. Ametik önök nem telefonálnak, a telefonálnak lehet hosszabb is, de a jelenlegi helyzet úgy tűnik, mint hogyha nem tartanának igényt a elevaló való beszélgetésre, amit én teljes mértékben megértek. Nehéz ehhez a mai műsorhoz mit hozzátenni, elvenni, meg nem lenne belőle érdemes. Gently out of time Maklárdi Maklári János mondta, Maklári Zoltán kellett volna mondanom, elnézést, a tévesztéset. Ádám, mintán a Facebookon a 168 órában nem tudom, hogy hány leállás volt, amennyiben ennek a száma negyed óra alatt eléri a négyet, abban az esetben én felállok és elmegyek, tehát ez legyen innen protokoll. Nem szeretnék a hallgatóktól és a nézőktől erről értesülni, tehát ez arra kérlek, hogy valamilyen módon majd ezt ott tudtom legközelebb. Ilyen többet nem fordul elő. Ha előfordul, én abban a pillanatban negyed óra alatt négyszer Vége a műsornak. Jó Györeged! Halló? Elnézést, önhívott, figyelek! Ö, csak egy kérdést szeretnék szóltani, nem tudom, ha akarja beadja, hanem azt szerettem volna csak megkérdezni magától, hogy valóban arra számít, hogy ezektől az emberektől az igazságot fogja megtudni? Én mindenkivel abban a reményben beszélgetek, hogy az igazságot fogja elmondani, és mindenki adásban valakivel én beszélgetek ezen a telefonszámon. Nem tudom, hát én most nézem az interneten a 168-os, hogy nem hallom. Akkor ő de... konkrétan az az ember, aki saját magát száfolja, majd utólag megnézi az internetes csúszást, betudja a hazugságnak, én pedig nem beszélgetek önnel tovább. Gmail.com legközelebb a technikai izé van, küldjenek. És miután számos kimaradásról volt szó, ha számos kimaradás van, ott vége a mai műsornak. Vége a következőnek, aztán az egésznek. Különös tekintettel, hogy nem vagyok tájékoztatva.